Éjszakai kaland A panzióra azonban útmutatás nélkül sem lett volna nehéz ráakadni. A falu fő utcája a főtérbe torkollott, ahol az ominózus templom, a polgármesteri hivatal és a panzió állt. Negyedik oldalról egy helyi bevásárlóközpontnak tetsző épület szegélyezte a teret. Az is stílszerűek maradtak. Ez sem a féle nagyvárosi beton üvegcsoda volt. Egy eredetileg más célt szolgáló régi épületet alakítottak át az új igényeknek megfelelően. A faluban nem gyúrhattak rá a turizmus fellendülésére. A panzióban mindössze hat szoba, az is mind üres. A tulajdonos, aki egyben a portás pozíciót is betöltötte, mi több, még a falu egyetlen kocsmájának, amely szintén ebben az épületben működött, csaposaként is funkcionált. Megőrült nekünk az üzletmenet váratlan fellendülését látva. – Persze, hogy van szabad szobám, nyugtatott meg minket kérdésünkre az álláshalmozó lelkesen. Egész évben van! Ez nem a Riviera! – Sajnos! – tette még hozzá sóhajtva. Lelki szemei előtt talán kacsalában foroghatott az a Rivierai hotel, amelynek igazgatásáról ifjú pálya kezdőként álmodozhatott. Aztán ez a folyton üres panzió jutott neki, ebben az álmos porfészekben. Mert akármennyire is tetszett a hely, – Azt azért nekem is pont úgy, mint a patriótább helybélének el kellett ismernünk, sőnval, nem tartozik Európa nagy központjai közé. – Ha nincs Romero, sose vetődök el idáig. – Ez talán jobb lett volna a falunak. Kiegyeztünk a tulajjal két első emeleti a hátsó keltre néző szobában. Ezeket ajánlotta, mint csendesebb szobákat. – Tudják, hogy van ez. Néha esténként becsípnek a legények az ivóba, és akkor ricsajoznak az utca fronti ablakok alatt, meg kimennek rágyújtani, Már ide be az egész épületbe tűros a dohányzás. Emelte fel a mutató úját figyelmeztetően, akár csak a hangját. Sajnos tette még hozzá csendesebben. Tudják, nem csak a szabályok miatt. A feleségem hagyta sokat mondóan befejezetlenül a mondatot. De remek külfőz, a ma esti menü sűt oldalas káposztával is krumplival. Az ivóban fogyaszthatnak. Betértünk az ivóba. Fogyasztani. Ez Johnny nál egy újabb üveghelyi bort jelentett, én viszont megkóstoltam a házi asszony főztjét. A fiú némi undorral szemlélte az elém tállalt cseppet sem sovány finomságot. Tele lehet koleszterinnel, jegyezte meg. Nocsak, fel sem tételeztem volna róla, hogy személyében az egészséges táplálkozás egy ifjú apostolával ülök szemközt. Az egész délután folyamán gyorsan boros poharak bizonyosan nem erre utaltak. De nem tehetett róla. Ő is ahhoz a nemzedékhez tartozott, akiket megfertőzött a táplálkozástudorok véleményem szerint észnyúzó áltudománya. Pont az a jó benne. Azok a zsíros cupákok meg a koleszterin tart fitten. Erre alaposan végigmért. Egy szava sem lehetett. Olyan vékony vagyok, hogyha a hasamat szappanozom, a hátamon habzik. Ez persze szint a genetika. Soha sem vigyáztam a vonalaimra. Imádom a zsíroskoztot, meg az édességeket, lehetőleg jó sokat. Pont lefekvés előtt, amit nem ajánlanak a tudorok, de én így tudok igazán jól aludni, ha degezre van tömve a pocakom. Az ereidben biztos mézbányát lehetne nyitni. Legalább nem kapok a mézhiánytól akkori csontritkulást. Ezen röhögött, valamiért mulatságosnak találtam. Ebben inkább az elfogyasztott bornak lehetett nagy szerepe, nem az én nagyszerű humorérzékemnek. Ahogy elnéztem, a piálás azon stádiumában járt már, mikor az ember mindent mókásnak talál, és az a legjobb ötlete, hogy rúgjunk fel egy kukát, és röhögjünk azon, milyen szépen gurul. Ezért nem is kérdeztem, hogy mi ezt fogjunk a továbbiakban. Mert eddig nem sokra jutottunk, de ott aztán legalább rendesen elakadtunk. Következő lépésként visszautaztunk Kölnbe, ahol Johnny kedvére vedelheti a kölst, feltéve, ha a sört is szereti, nem csak a bort. Hát, ha ott akadnak feljegyzések a régi Sönnwaldról, bár ezt magam sem hittem. Schmidt tanító úr olyan fickónak látszott, aki tudja, mit akar, és ha akar valamit, azt el is éri. Ráadásul a kellő tudással és a szükséges kíváncsisággal is rendelkezett. Ha ő nem hallott sosem Tappertról, akkor nem fognak olyat találni, aki igen. Azaz, várjunk csak, a legjobb forrás pont szemben ült velem, és szorvosan igyekszik végleg elásztatni az agyát. De hogy a bánatba szedhetném ki Johnnyból, amit még esetleg tud? A hipnózis egy remek módszer lenne. Az addigi adatok is így kerültek birtokunkba. Csak éppen én nem tudok hipnotizálni. Kristin messze van, más pedig nem akarok bevonni a dologba. Johnny se szeretné, ha híre menne, hogy megbudjan, bár lehet, hogy az ő szakmájában ezzel csak megnőne az ázsi Ha nagyon töröm a fejem, néha akkor a baromságok jutnak az eszemben, mint ezúttal is. Úgy pattant ki a fejemből az isteni szikra, mint Zeuséből Pallas teljes fegyverzetben. Csak ez nem volt se olyan szép, se olyan bölcs, de nyerőnek hittem, és a hit, mint tudjuk, hegyeket mozgat. Bár johnny nehezebb volt elmozdítani az asztaltól, mint egy kisebb hegyvonulatot, azért mégiscsak sikerült. Ebben nem kevés szerepe volt az újabb palackbornak, amit a tulajdonostól kértem, miután megköszöntem neki a vacsorát. Hozta is a kidugózott tüveget, de aggódó pillantásokat vetett közben Johnnyra. Nám Nem lássó! – Ezt már odafent meg! – nyugtattam meg álságosan. Nekem eszemágában sem volt inni, és Johnnynak sem akartam odaadni. Egyenlőre. Csak Csalinak kellett. Mert akármennyire duráltam magát a vedelésnek, tartottam attól, hogy nem akar majd följönni velem a szobájába. Pedig ahhoz, amit terveztem, mindenképpen szükségem volt rá. És nem csak rá. Kristint hívtam a telefonhoz. Még jó, hogy a reptéren feltöltöttem Johnnyval a majdnem mindig üres telefonkártyámat. Nem azért nem szokott egység lenni rajta, mert sokat használom. Épp ellenkezőleg. A magánügyeimet jobb szeretem személyesen intézni, de azt előre sejtettem, ezzel az ügyel kapcsolatban szükség lesz a mobilra. Már is visszajöttetek? Vette fel a készüléket olyan gyorsan, mintha várta volna a hívásomat. Mint utólag kiderült, tényleg várta. Őt is izgatta, mire jutottunk Sönvaldban. Miután felvilágosítottam, hogy elakadtunk, mint Hóeke a sivatagban, tanástalan hangon kérdezte. És most mihez kezdesz? Miközben Krisztinnel beszélgettem, felértünk Johnny szobájába. A fiú kinyitotta az ajtót is udvariasan előre el. Elvégre nálam volt a bor. Én? Semmihez. Ahhoz túl hülye, öreg, meg lusta vagyok, ismertem be őszintén. De itt vagy nekem te, aki szép, fiatal és tetrekész. Ne udvarolj! mondta, mintha nem szeretné, hogyha udvarolok neki. Eszem ágában sincs, hazudtam szokás szerint. Tényleg csak te segíthetsz ebben a helyzetben. További információkra lenne szükségünk az előrelépéshez, azokat pedig csak te tudod kiszedni johnny -ból. Én nem utazhatok oda. Nem is kell. Tudod, mi az a Skype? Lüke kérdés, Persze, hogy tudod. Aki manapság internetet használ, az majdnem mint használja a videótelefonálásnak ezt a formáját. Közben persze nem is gondol rá, hogy nem is olyan régen még Skifi beillő jelenetnek számított az, ha valaki telefonbeszélgetés közben látja is a partnerét. Jó, persze ez nem telefon, számítógépen meg interneten keresztül zajlik, de pontosan hogyan azt inkább szakkönyvekben olvassák el. Egy ponyvában ilyet nem lehet részletezni. Ez nem is egy tudományos ismeret terjesztőmű. – Mit akarsz te a Skype-al? – kérdezte Krisztin. Hipnotizáld rajta keresztül johnny -t. Látjátok egymást, halljátok egymást, miért ne sikerülne? – Ez képtelenség – csattant fel Kristin. felháborodottan. – Ilyet még tudomásom szerint senki nem csinált, mert nem is lehet. Az nem baj, ha egy szép nő felemeli a hangját. Engem legalábbis nem zavar. Hölgyeknek sok mindent elnézek, amit pasiknak nem. Az viszont már baj, ha az az érv valamire, hogy ilyet még senki sem csinált, mert nem lehet. Nem kéne először kipróbálni, mielőtt sommásan dőreségnek minősítjük az ötletet, mint Krisztin tette a következő mondatában. Látom magam előtt azt a derék őskori fickót, aki letorkolja az ötletadót. Ne akarj már két kovakő összeütögetésével tüzet gyújtani. Ilyet még senki sem csinált, mert nem is lehet. És mit áld az ég, a kísérletező kedvű ősatya hallgat az okosabbra, és elhajítja a két követ. Az egyikkel telibe talál egy kövér nőstényt, a másikkal egy erősen őszülő bundájú, de még bősz és izmos fickót. Ezek alaposan elverik. Aztán a horda nyugovóra tér a sötétben, mert épp nincs új hold az égen. Éjszaka, egy arra járó kartfúgó tigris elragadt kettőt-hármat közülük. Örülve a könnyű prédának, meg is jegyzi. Ezeknek fogalmok sincs a biztonságról, még a tüzet sem találták fel. Hála Istennek! Mert bezzeg a szomszédjaik! – tekintett végig az előző éjszakán alaposan megperzselt oldalán. A horda pedig tovább üldögél éjszakánként a sötétbe, a ragadózók ritkítják őket, a maradék pedig, kihasználva a legközelebbi jégkorszakot, sürgősen megfagy, és ezzel az emberiség ezen ága kihal. Miután ecseteltem neki ezt a lelki szemeim előtt levegő őskori életképet, elküldött a fenébe. Ne hasonlíts engem valami szőrös neandervöldihez. Pár szóval meggyőztem, hogy eszemágában sem volt, és arról is, hogy próbáljuk meg. Egy próbát megér. Tudományos kísérlet, meg minden. Legyünk a haladás élharcosai. Még akár egy cikket is megeresztett valamelyik szaklapban, mondjuk, hogyan hipnotizálhatnak csinos pszichológus távba az interneten címmel. Az általam kiötlött cím ugyan nem tetszett neki, de azt belátta, hogy ha sikerrel járunk, akkor ebből tényleg cikkerekedhet. Talán még valami komolyabb kutatás is a megfelelő intézetben. – Ami valószínűleg az elmeosztály lesz, ahová engem zárnak be, mint ápoltat, hogy hajlandó vagyok részt venni ekkora ostobaságban – mondta sóhajtva, mikor végre beadta a derekát. – Esküszöm, vettem már lenőtt könnyebben a lábáról. Igaz, akkor egészen más célnal.